Засновник ОУН і співробітник Мельника Дмитро Андрієвський, що жив у Європі. Згодом Тарнавський захворів. Лікарка порадила йому знайти спокійнішу роботу, без клопотів, поїздок. І він так і зробив, але видавнича діяльність, якій він присвятив стільки років, привела його згодом до заснування пластового видавництва. Так редактор Левицький і я залишилися в Торонто без боса і без перенесеного видавництва. Перенесення друкарської машинерії коштувало би задорого і не було відповідного приміщення. Аж пізніше нова комп'ютерна техніка зробила зі скомплікованого друкарства дитячу забавку і тоді врешті часопис почав друкуватись в Торонто без жодного переїзду. Дім передано українському культурно-освітньому усередку, який завдяки державним субсидіям розбудував гарний музей та бібліотеку. Але цей дім був неначе зурочений, бо в 2000 році хтось навмисно його підпалив, наробивши шкоди десь на 50 тисяч доларів. Ми тоді були підпорядковані безпосередньо УНО, що з якихось причин, нам невідомих і незрозумілих, закупило легально саму газету «Новий шлях» за одного долара. За кілька років відпродала його назад за одного долара. Тож нашим босом став Євген Мастикаш, старий член ОУН і до того ж адвокат із краю. Краєва екзекутива розміщувалась у кабінеті з виходом на велику входову кімнату, в якій працювала його секретарка Олі Цвик. Навпроти неї Сидів Михайло Селешко, секретар Української стрілецької громади і одноцентрового фонду. Він не приховував своєї нетерпимості до мастикаша. Причини не було, просто не грала хімія. Селешко був за фахом хімік. Селешко, малого зросту, але міцної будови, з сивою густою чоприною, зачесаною просто до гори, доброволець уга. Перед війною жив у Берліні, де був навіть головою клубу закордонних журналістів і особистим секретарем Євгена Коновальця. Завзятий курець, неодружений. Хоч одного разу розповів мені, що закохався у швейцарку і мав від неї сина. Але його обов'язків ОУН не узгоджувалися з її небажанням такого небезпечного і невигідного життя. І вони розлучилися. Дехто натякав мені, що Селешко це вигадав, але може щось таке й було. Магістр Мастекаш мав свої ідіосинкратичні навики. Один із них – це метода дискусії. А дискусії він дуже любив. Отже, як він говорив, то це був безперервний монолог. Щоб своє слово сказати, треба було його мову перервати на півслові. Він тоді наставляв на співрозмовника свого вказівного пальця і при першому його видухові продовжував свою бесіду від того слова, на якому його перервали. Як не дивно, але я по письменницькому майже не проявлявся, працюючи п'ять років у новому шляху. Щоправда, одружившись, я мав набагато більше родинних обов'язків і турбот. І треба було заробляти гроші на людський прожиток, Однак час до часу я мав претензію до своєї музи, що вона ще лінивіша за мене. І не вона мене, а я її мусив підштовхувати, щоб шепнула мені щось на вухо. Але щойно, як залишив працю у новому шляху, моя муза ніби пробудилася з летаргійного сну, і я знову почав творчу роботу. Допомогло й те, що до Торонто перенесено в 1967 році Ветеранський журнал «Вісті Комбатанта». Маючи вже досвід роботи у видавництвах, я почав співпрацювати з цим журналом. Практично я став його мовним і технічним редактором. Зауважив, що нема в ньому ані фейлетонів, ані гуморисок. Повторюючи прислів'я єврейського мудреця «Як не ти, то хто, як не тепер, то коли», «Моє перо загострилося». Один із постійних редакторів журналу був відомий Іван Кедрин, справжнє прізвище Рудницький, який привітав мою співпрацю. Кедрин чи Рудницький був всесторонньою людиною, мав талановитих сестер, міляну, українську феміністку, суспільну діячку і брата Антона, композитора, піаніста, диригента. Він потрапив у полон російської армії у Першій світовій війні, під час революції добився до Києва, де залишився і згодом був прихильником уряду УНР до кінця свого життя. Був обраний головою виконного органу УН Ради на еміграції. Був парламентарним кореспондентом львівського щоденника «Діло» у Варшаві. По Другій світовій війні вчителював у таборі. У США працював редактором щоденника «Свобода». Був знавцем мистецтва і писав статті на мистецькі теми. Любив грати Бріджа, особливо під час вакацій, коли збиралася його добірна компанія на курорті Кобзярівка. Дожив до зрілого віку – 99 років. Бувши членом управ українських організацій, зауважив роздвоєність емігрантів. Їм утовкмачують, що вони – політичні емігранти а життя на поселеннях має свої вимоги. Не такі вже й політичні. І ще одне. Українці, котрі займали провідні посади, наприклад, в урядах, діяли і поводились згідно з модерними засадами менеджменту. А в українських громадських організаціях вони чомусь повертались до засад, привезених зі Старого краю. Можливо, це вроджена традиція? Суть у тому що в той час був тиск на емігрантів, щоб вони топилися в англосаксонському котлі. І це навіть полегшувало отримання праці і таке інше. Першим кроком у тому напрямі було змінювати прізвища зі слов'янських на англосаксонські.